Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jazzal jale falenderojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë lavdota dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote në rreth lloze r në kuadr të temave që kemi trajtuar kohëve të fundit në këtë pjesë të ditës së çdojo kanë qenë surrat e shkurta, surrat e fundit të Kuranit. Dhe kështu surë pas surre kemi arritë tek surja e fundit, surja Ennas. Në takimin e kaluar kemi bër një hyrje në këtë surë duke përmendur se Allahu Jellalu Ala në këtë sure ka bënë një hyrje interesante. Do thotë na ka mësuar që të kërkojmë mbrojtjen e Allahu Jellalu Ala përmes tre emrave të tij, tre emrave të mdhajt të tij, tre emrave të bukur të tij, që pastaj të kalojmë tek Ajsheri që kërkojmë nga Zoti Jellalu Ala që të na mbronë. Ndë i kull a u dhubi Rabin Nas, Melikin Nas, Ilahin Nas. Thuaj, unë kërkoj mbrojtjen e zotit të njerëzve, sunduasi të njerëzve, të adhruarit të njerëzve, ati që njerëzht e adhruojnë. Dhe kemi përmanër se kjo e fundit që është përmanë Ilahin Nas, është rezultat i atyre dy të parave. Nëse Allahu xhele ual është Zoti i njerëzve, nëse Allahu xhellah është krijuesi i njerëzve, është kujdestari i njerëzve, është sunduesi i njerëzve. Çdo gjë që është në dorën e Tij, nuk ndodh asgjë pa lejen e Tij. E kështu me radhë, atëherë paty dhem se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Nga se nuk është me Allahun askush i barabartë as kush i njashëm me te e nëse është kështu atërë edhe as kujtë nuk duhet me i taku adhurimi ma di as një piesë e këti adhurimi as në detaj, as njësi me e vogër e këti adhurimi nga se e tëra i takën vetëm Allah o të mëdënuar dhe adhurimin dhe Allah o gjëllëvalet e ndëruar gjëmatli kemi përmendur se nuk është i kufizuar vetëm në Disa ritualet saktora që ne dim sa to e në dorim. Për shumë unë namazi, po është adorim. A gjërimi është adorim. Zekati është adorim, hajërën adorim. Nëzimi i Koran është adorim. Mirë pëkadi që ka përtej kësaj, ma gjithë shumë që ka përtej kësaj që është adorim. Adorim është gjdo vepër e mirë, gjdo fjalë e mirë, që njeri e bënë për me eknatë zotin e ti. Gjdo punë e mirë që ti e bën që ti e bën nga se Allah është i kënaqër me te, me këtë kusht, ti e në adurim. Ma dje, me këtë regull të adurimit, njëri u kam mundësi që edhe pushimin e ti me e shëndëru në adurim. Njëri u kam mundësi që edhe punën e ti të zakonëshme me e shëndu në adurim. Pse, nga se njëri u flenë që ti të i pushuashën me falsabohën, E Allahu jëlo kët pushim me kët motivo do. Ndaj edhe ky bota dorim. Ne ju flas që nesër për pas mundsi mund të qumë punu, nga sa është e kërkuar të punon. Dhe të përpiqet mundot dhe që të fiton që ta mban veten familjen ti, e tij. E kështu më rad, Allahu kët punë don. Nëse nëse gjumi ti natën është për të forcuar dhe për të pushuar që të vazhdon më tutje ditën, edhe ky gjumë është dorim. Ma di vizitën e të afërmve me vizitu një të afrën, e që atë vizit Allahu e danë, edhe kjo është adhurim, e shumë e shumë tjera, një fjale mirë që jathush dikujt, një ngushlim që jabën dikujt, një përgzim që jabë dikujt, gjitha këtu mund tjenë adhurime. Për ndër gjitha këtu nuk i ta kunaskujt, pësë Allah o të varë e këtala. Nga sa e është zoti njerëzve dhe është sënduas i njerëzve. Ma dje edhe kur Rëzikojmë nga shërët e ndryshme Nga dëmet e ndryshme Kur balafaqojnë me problemet të caktuar Atë ndryshme të kësojt dunjoja Adresa ju në këthimit Dhe kërkim brojtja ju në Bahet duke lutë Allah në gjallë leoala që të nambron Nga sajë është zote A ti i këthemi, a ti i drejtohemi Këtë në udhëzime që në jabë besimin Në Allah në të vare këtë ala Udhëzime që Në mësën si me e përdorë besimin të njëtë në të përdeshme është ka këse të ndëruar Besimin e allanxel levala nuk është Bëtë më thjeshtë deklerim Apo pranemi disat teorive të saktuara Mirë po është bindje cila e leviz njërion është bindje cila rion, e mësën njërion E u dheqë e orientan njërion është bërimi forësës e ti Bërimi energjisës e ti është bërim i, i vullnetit e ti, motivit, ambicjeve, e kështë më ratë. Gjithë takto, besimtari ka mundë si me jarit nëse e përdor besimin e lanë si duhet. Dhe pikësh në këtsur Allah për në mësan, si me e përdor besimin te për të mbrojnë nga shreve të ndryshme. Dhe Allah është ajë që kam besun te, Allah është ajë i cili unë e adhuraj, andaj përshkak të kësaj nga kësë zatë unë kërkëj që të mbrojnë nga shreve të saktuarë ondaj me përdor besimin që më mbrojt sikur që e përdor besimin për me vepruar me fitues sevap shpërblim me më bo mirë e përdor edhe më mbrojt nga të këqijat e ndryshme dhe kjo hyrje është shumë domethënse kjo hyrje është me vërtet një një një ë ë përskrem i nyrruga që duhet besimtari me ndjek çdo hap të dunjos pavarësisht A është këj hapë në drejtim të fitimit të njënjët mire, apo është në drejtim të largimit apo mbrotin nga dënjënje keqe? Në zdo aspekt, me Allahun gjelën e gjelalu veprat e mira kanë kuptim, mbeten për gjithmonë, gjdo vepr e mirë që nuk bëhet për Allahun gjelën e gjelalu tretet, ajo humbet, ajo harrohet, ma dje mundën me ushëdhu në keq ardhe dhe në dëshprimë. Kër njerë i bën dhe qka dhe prët është problem për njerëzve. Njerëz e shgënjenë, njerëz kanë mundësi njerën me braktisë, me e haru, ma dje me i jamu të mirën dhe me aktyme të keqe. Ndërsa kër njerë i bënë mirë për hirë të zotit, asë njerë nuk ka mundësi më shgënjë, kur. Nuk ka mundësi asë njerë me ullodhë, nga se motivin për të vazhdojnë atë utje dhe arsyën e bërje së punëve të mirë, ja japë k Besimin Allah në gjelë gjelë lu Po adhe lërgimi nga e keqe që ashtu Qka do që E rezikon besimtarin Qfar do e keqe që ati Del për para E rezikon Me Allahun është elet Me Allahun është e kalushme Po Allahun është e fshtir Dhe Allahun në mësën që Gjithmon të jemi të lidhur me te Edhe kër jemi të begatuar Edhe kër jemi shëndash Edhe kër kemi mirësi me Allahon t'lidhemi nga se gjitha këtu me Allahon kanë kuptim. Por edhe këtë rizikohemi edhe kemi problemet të nërë, me qëfar dhe që, që ofshën ato? Me Allahon t'i t'i kalohen, më le t'i kalohen. Ma di nuk kalohen ndryshë pas me ta. Dukë u lidh me ta, dukë u këthyja ti e kësë më rrallë. Pra e këtë mirësi që Allahona e ka dhonë, këtë mundësi që Allahona e ka dhonë që t'komunikojmë me ta, t'a lutim me ta, t'a lidhim me ta, nuk duhet Nuk duhet me nënvëdërsu, nuk duhet me harru, shudzaj e vazhdimisht. Nasa Allahu Gjallahu Ala të ka dhe mundësin që kur dhe që ti dan, për qëfar dhe pune që ti ki nevoj, probleme që bala vëngjën me te, për qëka dhe qoftë, Allahu Gjallahu Ala të ka dhe mundësin dhe të ka hapë diren që të komunikosh me te dhe të kërkosh në dimin e ti. E kësh mirësi, kë mirësi Allah Gjallahu Ala. Nuk të ka kufizu që për shambullë, Më lut në këtë kohë, ama në këtë kohë mos më lut. Më lut për këtë punë, për këtë punë mos më lut. Jo ja, për çka do qoftë, lut Allah xhënelauhala. Po, për diçka nuk bën me lut Zotin tevare kotalla. Për diçka nuk lejohet me lut Allah xhënelauhala. Për çka është? Ja? Kur bëhet kjo me bukeç, bo me bodom dikujt, kjo është pasojë. Para më ndani për shembull, hajeni domethë me vjedh, edhe thot bismillah. Apo kjo është tallje. Nga se këtu së kërkot, dihme Allah të bare këtëla A i nësi i bjenë me në Allah në atë moment E të nënë e sta këfirullah E më nërgu pëja ti veni Po jo me keqë për dor Ose me vje dhe se kësë më rallë të Ose ai që i nëmëram parët e korupcioni Që i mërë apëta, dhe të, të bismillah Të në gjion me janë të aman apëta Apo jo mërë njëzë parët pa hak Pa djerës Jo mërë njëzë parët me pa dreci, me haram Nga se me mar Gjdo kafshat që njëri e hamë për kësaj, është ësht gacë për gacëve gjëhnimet Allah në rrëjtë. Për ndaj, këtus kërkohet ndihmë. Me thonë, o Zotë, rrujëm mos të më shohin. Ja, këtus bankës të me thonë, o Zotë. Nëse duhet me lutë Allah edhe në këtë situatë, me thonë, o Allah, përmirësam. Ja, po më forës, me thonë, jo kësë i punën. Falem, o Allah, gjallë dhe gjelalu, e kështu po? E po jo me kë Në këtë Allahu xhallahu ta'ala e ka ndaluar me kërku, dihmin e timë bo keq. Ose me pi alkool e me përmen anam në zotit kjo është tallje. Dhe kjo është gjuna i shtuar gjuna i të pirës alkoolit është shumë e të tjera. Ai thonë për shembull, ë so so i shëmtuar është mëkati. Në ç'është punë e keqe në vetën e vet, dhe njeriu denuohet dë, për shkak të mëkati. Po mjafton e keqe këtë mëkati që Të pengën me përmenë Zotin Nuk ta mundësën Më rritë me Allah në gjëllë e wala Nuk ta mundësën me përmenë Zotin gjëllë e wala Qaj e keqe Njafton qaj e keqe Që nuk të lenë Allah në gjëllë e wala me përmenë Në punë që të pengën Allah në gjëllë e wala me përmenë Sa mund me kone do bishme Sa mund me kone e, -e, -e, -e frithme Absolutisht Nuk ka mund të me kone fara do bishme Nga se një punë Një venë ku nuk përmen as Zoti te bareku te ala ajo punës e të shtuar ai vënësh të shëmtuar dikun ku shkan dhe smunsh Allahu me përmen nuk ka vënë njëri prandaj vëni vetëm ku vëshimtari se përmen Zoti xhelavala as kur është në banjë për këtë arsye kur del nga banja aty është e kërkuar sa më shpejt me kry nevojën dhe me dalë njëri nga se ka i për nevojë caktuar e kur del nga banja i thot gufrane ke o Zot falem që ka pejgamberi sa oselëm, para se minë banja, kërkan të mbrojt në lodnë nga sherët që janë aty, nga se shëjtan që atyrin, e kur delte nga banjaja, thonë të gufranë në ke, o zotë falëm, o zotë një nga komente djetarve që kanë thonë, pse thotë falëm kur del, falëm që kaloha një këtë sa këtu, me një dhenë që s'pata mundës i ty me të përmën. Edhe pësa janë është, e dëmës dëshme, Mi prapë, edhe përshka kësë është nëtë ven, në mënyrë të betyruar, të imponuar, kërkon fale për Allah Gjellë Leola, pse kam qenë me një ven, ku Allah unë së kam mundësi me e përmen. E për anë me shku të ikon ku, se ka paqarë, se ka dëmëzashme, e ka kojtë, e ka lakmi, e ka epsh, me shku me një ven, dhe aji ven, ajo pun me e pengu Allah unë me e përmen, sa mundu kuna e kjeqe? Shumë. Dhe i ruin nga qdo pun nga Kunuqi mund si Allah të të varet me përmendje. Ku smuën vetëm bismila, s'u thush. Nuk mund ja? të më thon la ilahe illallah. Largo pjet i vënë. Po shni çka do koft ajo? Nga sallati te bare, te bare ka utar ne ka të munsë me të vërtet që është nga begati më të madhaja për neve, që ne ta përmendim Allahun vazhdimisht, ta lutim vazhdimisht. Ti kthejmë aty në çdo kohë, në çdo situat, për çdo punë që neva na duhet në kësaj bote. Në këtë rast, në surën që po flasëm, Allahu Gjallu ala me këtë hyrje ma dhështora, duke përmendur emrat e ti të mëdaj, thëtë, ozat kërkoj mbrojtjen tënda, të ndë, ti që je zoti im, ti që gjdo gjështë në dorën tënda, të ndë, ti që i adhruar im, unë ty të dëraj, ty ozat, prej ti e kërkoj që të mëmbrosh, unë kërkoj mbrojtjen të ndë, nga qëfarë? Min shërri lë wasuasil kënës, Min shervi lë wasuas i lë khanës. Min shervi nga shervi, të manë dhe shëpë që shtu imjen, nga shervi, nga ekeqja, nga dëmi, i qkafit. Uesuas. Uesuas janë cytje, nga cmime. Janë burimi i mendimeve të kësia. është ai, ai, ai pusë i ndytsirave që e e turbullojn mendin e njerit, ja miegullojn zemrën njerit. E e e nga nga orientimi pozitiv e largojnë orientimin negativ. Nga motivi i mirë në motiv të keq. E kjo është arma e shejtanit. Ai ozot më mbroj nga këtë çytje, më mbroj nga nga nga ai që ngacmar. Që tu Allahu Jellal ulet t'ndrooz në i ka përmenë tri gjera më rëndësi, në këtë ajet, pavashdu të ajetit më tutje, në këtë pies, nga e keqja, e ati cytëse që ikë, tri gjera loj i ka përmenë. E para, të ndrodhëse e ka përmenë e keqja dhe dëmi, e ka një adres. E keqja, sherri, e ka një adres. Adrese e sherri të është shejtoni. A njëjmë në shejtonin, Shumë njerë thëndërën lëzër kofrinitë për shëjtanin Dhe që është ma shumë është imaginare Dhe që ka që zdim Që ka është po i keq O se mi thonë dikutë shëjtan I keq po hilet e, tina. e kanë pytë Hasan el-Basrihu Rahimullah Hasan el-Basrihu ka që për djetarët mëj E kanë pytë e i kanë thonë Eje namu iblis Aflen shëjtani Në hera aflen Ka thonë Hasan el-Basrihu me paflajt në herë bile pa kreati shumë kon. Atë pas po, sot i thuaj të gjithë më ka dovon vjedh diçka për me bëu këçaftë. E çaj që vazhdimisht është ky kujdestari i vazhdueshëm që rën tek zemra njerit, tek ku ka njerit me mushën mend të këshia. Dikush thotë au lodha, kush thotë, ai thotë që kësaj po të vës au lodha, që ky është zoni i tij apo të. Apo Për shembull, dikush i jap dikun të çaj, kesha po jap jona. E ççi ky është çaj zoni i keq, çaj hyn në jetët e njerëzve. Tu sam për çaj. Kur ti do me zgjat dorën, me dhon për hir të Zotit sadak, thot, "Mami ruj për vetë Allah se të vin." E ççi ky është zoni i keq. Çi ky është? Kur s'i të më çu më fal, thot, "Hajt se më vone fal." E ççi ky është që i zoni i keq. Kur të dëmë u pendun nga një punë e keqë, nga një gjuna, dhët, hajë se si i rije ka vaktë, e që kjo zonë i keqë, e, keq? e kështë më rovët. Qaj, zo, qaj, qaj, qaj eh, zëri i, i, i, i dëmë shumë, që nuk të lenë me kunë i mirë, që të këpun nga punë e mirë, që i jepë kahje negative, fjallëve të njerëzve, punëve të njerëzve, e kështë më rovët, e që kjo, që kjo, Që Allah pëtë kërkoni mbrojtë në pështi shërri Nga se pështi këtë shërri vjen A këni po Ademit aleyhi sallam Pëkaj jërë shërri Ademit a tësën me gru dë vetë më gjennet Allahu gjallë e walla tha Hani e peni kahdani Hajthu shiqtuma Hani e knashnu kahdani Walla të qëraba hathih shëgjara Vët që ti droni mos jë afrani Aty në gjendë kanë pasë me mira e mira dry. Kësë sukon në që ka i pësachem, i veçant. Ska pasë në që ka që i pësachem, më thonë që ademi e zonë nukon smut, e i lashë në ka pasë, në që i druhe s'ka pasë që are. Sukon kështu? Ska qenë për shemë që i uritur, e në këtë dru u konë për shemë që i uh, uh, uh, uh, ushqimi tje, s'ka që are për ngijë. Sukon kështu? Ka qenë që ka në gatësimi që ti shjerë, jetër. I tha shëjtoni shëjton. Allah u gjallojë për mense Dhe i boni vëzvese I cyti shëjtoni Apo që Hani pe i kësoj pëmë Pse? Ga se zotja u ka ndalu këtë pëmë Vec më smjullu njëve më miqët gjithmon Që ka Jamili ja, ja dhe më thonë Një dëshirë Për të keq E kështë të futin gjenet E kështë të da këtë të mira Allahu E pëse pra ti kesh jep, kejtë të një po të jep, e një drus po të jep këpër me të bëndam, pëse? Pa i me dash të jep tjera të heq? Andaj aj që të thot, me një e keqe për zotin, që e zotit ty s'po të dan, me dash të zotit, të kesh jep si filonit, që kjo është e i keqe, pësa veç a, a ti kepa? E sot ka jep ty? Po njëri kërën s'provë, për shamu, kër i mungon dhe qka, i bot p ve shevet çka ska, nuk qet çka ki. E as zonë që thot çka ski, do ti verbën sy të qarjesë çeki, është ky këçë. Çu ky është? She, çu ky është ai sherri. E Allah ka nuswas, i cili dawn për vitë tek njëri, në mënyra perfide, të fshihora me hile caktuara, ku dhënë në zemër të njerit. Ku dhënë mal në njerit? Ku dhënë gjut njerit? Mirë po, e kemë një përgzim këtu. Këtu e kemë një, një lejë realiteti që duhet njëri me pasë kujdesë. Ma gjithë edhe frikë, qëfarë të sytje ti bjenë. Mirë po, allahu dhe bare kota këtë etë, se ka përmbyd me frikë, për e ka përmbyd me përgzim. Po, është e vërtet që rëzikohemi nga sherryve zveseve, e vërtet është. E vërtet është që rëzikohemi nga sherry i një armiku të përbetuarit q punën për të keqen ton, ju për të mirën ton, e vërtet është, mirë po edhe gjithashtë e vërtet është, nga sa Allah u ka thonë, se që kjo që po bëngë si nga të smime, që kjo që është burimi i sherit, është hannasë, që ka është hannasë, këta e që korë, min sherri, luësua silë hannasë, maru jazën nga sherri i vezve, i ati vezvesecis, ati që prodhon vezvese, e i cilë e është hann kanës është në vëzër dhe qka që fryjet shumë po është zbraz më rena me një gëditje do mon e shpërthan e, e ke po baloni i madh me po thush për po i madh një gjilpon shkaj. e Allah përna të rëgan që shetani është qështu a i qyrë me tut të bëmë punë e madhë mi për njështu bismillah shpërthajet Kënas është taj që së brapsët, është taj që ikë, është taj që zvogluhet, kur tja Allah në përmend. Vlera e dhikrit, me përmend Zotin të varë kohetale, e kohëtale, me përmend Allah në të varë e kohëtale. Një dit, pejgamberi së osërën me duke e eicë me e buhuriren, rrëdja Allah në shokujti e buhurira, edhe murnë të thu e buhurira, edhe e thani fjallë të keqe përshetanë, si kurse në da, Zotin të vratë, në Thuj bismillah, nëse thuj bismillah, atëre nga i madh a i bot i vogëllë. Këtë shërë të këti shejtani, këtë problem të këti armiku, nuk e së braps, nuk e zvoglen, asë gjë tjetë përvecë, përmendja Allah të barë e këtanë. E me qka kimi luftu tjetër? A e shëti ato? Nuk e shë? Qëshëja bënd të minë armik që nuk e shë? Nuk dhimpi kapot vjenë? Nuk e dhimpi? A ma mjaftan që tje ki rabbin nasë? Ti e ki zotin tërë, nëse ti nuk e shë shejtonin, e shë allote bare katale, e ajë zotin se shë allote. Dhe nime në mefton dhe o në gjellegjallu, gje, gje. prandaj kjo surë në mësën që, me ditë kush është armiko, dhe me njoftë shirën e këti armiko, dhe me ditë si me luftu këtë armikë, gjitha këto në japë surja e në nasë, kush është armiko, cilë ashtë strategia dhe luftë e ti këndër neve, dhe si mu mbroj këndër ti. Armiku çinka, djalli mallkuar, ai qi fut konflikte mes njerëzve, shkakton gjakderdhje, përçarje, ai qi shton lakmin për pasën tjetrit, ai qi shkakton telashe dhe ngacmime të ndryshme. Ky është armiku. Me çka i bën gjitha këto? Me vezëvese, me cytje, kthyr me me ngacmov vazhdimisht. Andaj reagimet ka shifës vezëvese është <të> për mend Allahu që do xalu. Në përmendje drishma. Da ilahe illallah, subhanallahu e kështu më rat. E si bën vëzves e kjo E kjo është Pastaj dirës i dirë si arshëm Allah është E ledhi ju esu i su Fisë të durin nësë Ajë cili bën nga cime që i hudh Në gjokës e njerëzve Nga se këtu në gjokës e zemra Ajë këquë qëtë zemr me godit Njerit Nga se zemr është ven i imanit Ake po E aty ku është forës e besimtarit Ajë që aty këqurë me godit Nga se nëse zemr është e forës me besim në lan s'është so më shumë me pushë besimtarë se ai vepron me besimin e tij në Allah te barekota. Andaj godet zamrën, mbi ul smunjën zëmat njerëzve. Kush e, zilia qurrën, kurrë zilia, në zamr, urrëtia qurrën, në zamr, lakmia qurrën, në zamr, jalozia e keqe, qurrën në zamr, armicesia qurrën në zamr. Andaj që tu i, i mirë, që tu tani let ia bën me gojën e njerit, e let ia bën me sytë e njerit, e let ia bën me vesh. Pse? Ngase mretin ja kanë zonon ata. Emreti është zemra. Për dhe Allah Gjellio e përmensaj, këtu godet, mi po si godetaj këtu, dhe disa detalet tjera të mbrojtjes, në shodhë të tjim pjesë, një gjithë të së arshme nga të tashkar koha e ezanit, Allah në rrën nga sheret, e nëshme e veqen nga sheret i shetanit. Allah Gjellio ala në mësoft, si me më, më prudë, si me ragu, e në ruajt, që mos të jemi viktimat të këti armikut përbetu, mos të jemi viktimat do mund mena buar gat emna pordor për të keq që zot ndrojtav. Qoftë keqë kundër vetëve tona apo kundër kujtdo qoftë pe njerëzve. Zoti ju shpolevt në kaq për këtë pjesë O sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallamun alaihi wa sallam. Dhe gazra safa sot keni mundsi, edhe këtu Allahu ngushht nëse keni mundsi me shkundalt ose ose poshtë ka vën nga se edhe ksa të përshoj baje ngushëlloni. Sot keni mundsi dha safa ngushëtoni. Sot është edhe mund shpolevt zoti ju shpolevt. Zoti ju shpolevt.